Михайло Старицький. «Заклятий скарб». Подільська легенда. Видавництво «Дніпро», 1967 рік. Читає Галина Долгозвяга. Від автора. Літ двадцять тому назад пробував я на Подільщині, біля Дністра, у своїм власнім маєтку. Улітку гостювали часто у мене чи родичі, чи приятелі, чи знайомі – з якими весело бавився часто на полюванні, то на рибних уловах, то на прогулянках з етнографічною метою. Вабили там нас дебільше подністрянські гори, які залядовим збігали над саме Дністро безкетами, стрімчаками, поточеними скрізь глибокими ямами та печерами. Часто бувало в спеку спочивали ми в тих вертепах, любуючи з холодка на грізне узгір'я і пишну долину, по якій ніс свої каламутні хвилі на південь Дністро. Часто ми розкладали огнища по печерах і дивували, що в інших дим тягло по підземлю, а в других ніби видихала його вітром земля. Раз довелося мені там бути з приятелем Ел, який привіз із собою ще свого родича, молодого моторного хлопця, гарячого та цікавого і до рибальства, і до полювання, і до всякої речі. Полювали ми недалеко від села Устя, і, натомлені до знемоги, подались викупатися в Дністрі, підживитись та відпочити десь під скелею. Якраз нагодилася нам до потреби горласта й темна печера. Вона глибилась по під скелею вниз двома чи трьома хідниками. Зраділи ми такій нагоді і розташувались з припасами». Хлопчатка, що пасли товарному ріжку, який покручив вузькою стіжкою слався, надбігли до нас, звичайно, зацікавлені панством, а найпаче пляшками та поделками. Але не наближались, і по виразу їх переляканих личенят можна було спостерегти, що їх охопив якийсь жах, та й не пускав рушити з місця. — Аго, хлопці, чого це ви так поторопіли? — засміявся я. — Хіба ми поторочі чи що? Ходіть насюди як перше, пиріжка або ковбаси доскочити. Хлопці переминались ніяково, а не рушали. «А ми таки страшні, бр, підтримував я. «Ба ні!» — озвався нарешті старший. «А тільки, пане, ви тут певно, вперве? Або що?» «Та у тамту печеру, ой, борони Боже, заходити! Ой! Їй бо, її всяка імена!» От і нас була тутки застука негода чи туча, то зроду віку ніхто й не заверне у той чортячий захисток. Чого ж то? зацікавився я. Та там, кепане, гену тім печищі, що ліворуч пішло, там хтось здав на давен закопав скарб та й закляв на землю, закляв його. От хто не посунеться туди, так земля його й укриє. У нашому селі є древній дід. Сава Чорба, коли чули, так вони знають гаразд, як почнуть розказувати, ой, мамо, та й прічдідавсенькі люди знають, що це місце закляте. Крий, Боже, там туди й заглядати, там десь під землею, не вас кажучи, нечиста сила вартує скарби, і так іноді то стогне, то виграє, що аж Господи. Скільки нещастя було! Осмілився укинути хрипко і другий хлопець, весь білий, з бронзовим обличчям, у ластовинях. Він стояв саме на сонці, без бриля, і аж горів обличчя сліпучим промінням. «Ми всі здивовані стали від цієї звістки, а надто молодий родич. І давай оглядати зараз печеру». Я кинув хлопцеві п'ятака, щоб закликав мерщій до нас діда Чорбу. При оглядинах ми завважили, що присінок печери складався з біло-жовтого склепіння і з вапняку, а далі в глибину вже йшла зеленкувата глина, над якою лежала товща чорноземля. Зліва, в якому грунті чорніла, довга стала вузька відтулина, яка чим далі ширилась і просторнішала. Щоб краще оглядіти лаз до нижньої печери, де були б то скарби, ми стали палити папірці та тріски і кидати в розщілину, Полум'я вихоплювало із темряви другий кінець лазу, і він на око був кроків за десять, не більше, а за ним бачалась велетенська печера, яка спускалась униз і линула в непрозорістій млі. Молодий Ел захопився за Гарою пролізти через лаз до тамтої печери. Правда, для його худенької щуплого тіла розчилена здавалась широкою, але під впливом хлопчачого застереження ми збентежились і просили його не зважуватись на такі небезпечні пробунки, тим паче, що не було втім потреби. «А може, я якраз надибаю там скарби?» – намагався юнак. Ми висміяли його ймовірність і зажили по чарці диринівки. Проте юнак загорівся жагою і не захотів слухати поради. Не відпираючи нам, він похабцем поліз у розчілену, та так хутко, що ми спостерігали вже, коли зокола совались лише його ноги. «Божевільний, — Боже вільний, назад! — крикнув Ел. — Витягнім просто за ноги, — додав я. Але ноги скорчились і посунулись далі. Спролазу чувся нам веселий сміх, а за ними молодий голос. — Долізу таке, долізу! Ось тільки одно вузеньке місце, а там хоч гармати коти! Хлопились ми і стали край відтулини.